Goiseko Café Ba esa mezela, eh? gaurkoan eh, Txingudiko Playa Hondira Ekoetxera hurbildu gara eta bertan dugu eh, bertako teknikaria ba montoya, Kaixo. Kaixo egun on. Egun on, izar ba. e, erre hemenoa, eh udaberria dugularik, aitzakirik ez da behar, ba, berez, beresz ekoetxera eta playa hondira bisita egiteko, baina eh, bertatik ere hainbat jardueran antolatzen bitu zute ba gizartea sentsibilizatzeko, zentroetan ba ekaina ilabete berezia duzute. Ba bai, ba, ba aintzuzen ere ekainean ba, ingurumenaren munduko eguna ospatzea, ekainak bostean eta bueno, hori dela eta bueno, eh, esperientzia berriak eh, antolatu ditugu eh, hilabete ontarako eta hoien artean bueno, pos, bai helduentzat zuzenduak daudenak, familientzat, eh, bueno, denetatik pixka bat eh erritarak beharra dago, dudari gabe e, etorkizunean, ba no, aklimat aipatzen da, baina kutsadura e, ere e, arazo larria dugularik, horren irudiko dira itsasoak, e, e, ibaiak, baina baita ba txingudibezalako padurak Bai, ez da bakarrik e, kontzientziazioa, osea eta sentsibileezazioa, baizik eta hemendik aurrera ja gure e, esperientziekin nahi duguna da, ba jendea animatu ba pauso bat aurrera ematea, eh, zerbait gehi joitea da bakarrik bakiugu bueno, ba, ze arazoak ditugun, klima alaketa delata, baina bueno, pues, zer egin dezakegun ba, koitzak, oza, gizakiok, horren ba, alde edo horren aurka ba, pixka bat zer baiteiteko. Horregatik, hilabete honetan antoratu bitu zuten e, ekintzen artean, bai, justu, ba, eskuartzera, gombidatzen duzute, ez dakit, lendabiziko itzordo, aztebur honetan, it, joko bat de, denere, e, tximeleta efektu, izan ere beno, ba, kenu txikienak ere, ez, eragin dezake aldaketa bat, hori e, da, ekainaren laborako antoratu duzutena, zer da? Hoi da, ba, justu, esperientzia berria izango da, e, ba, hau bai, famili izu dagoen esperientzia da, e, tximeletaren efektu itzoiekin jokatzen dugu, ba, tximeletak bioindikada ore bezala jokatze dutelako ez. Azkenean, azkenian, ba, klima aldaketak eragina badu horrelako espezietan, eta hauek bioindikatzailee badia eta bueno, ba, pixkat antzeztutako bixita gidatua izango da Ximeletei buruzko eh, ba, sikloari, eh, sikloaren inguruan hitzeingo dugu. Umeak eta familiak gauza horiek deskubriko eta dituzte, eta bueno, tzez lan moduan, sensibiliibilizazioa ere bai, eta bueno, pixkate bai jakiteko gure jarduerak eta, eta gure jokaerak zennolako efektua izan dezaken pos, naturaren naturalaren gaineo. Hori igande hontango izeko amaiketan, hemen e, txingudiko ekoetsetik abiatuta e, ba, izango da. Eh tximileta bat ikusten dugunean, eh ba, opari bat izaten da, ez? Ez dakite tximileta askote dago. Hemen plaiamdin ala. Hala da, ba, ba, bai, es ba, ater, aiz dia igual asko ikusten, baino badakago batximeletak baditugu, ezea odonatuak, nivelulak eta olakoak direnak. Oasis batakago gain zuzen ere hemen Josasto betkotxearen atean e, bai, piknikune hontan eta horrekin bueno, jokatuko dugu, hoi landuko dugu eta bueno, nikuzte et e, esperientzia polita izan daitekela familientzat, bai. Izan ere, da beno, asko aipatzen dela, ez? Ba, kasuan nere gerozta gutxiago daudela, hor ere etorkizunerako ba, problema bat, ez? Ba, polinizazioari dagokionez. Playa hondi epotuzo bau, oazitxiki bat, bada, ez, intxektu, tximeletak, ez ez, gainerako entzatzen. Baina, oski ez bakarrik tximeletak, oza, intsektu pilo baditxugu hemen, oain gara, iona da gaina intsektuentzat entzat, berria bakizu, eh? Eltsoekin astenga, eh, bai, eltsoz betetzen da, Playa handi urrengo astetan eta irebetetan, baina, bueno, pues oiz, ez da bakarrik, oza, egaztiak badakigu hemen, hemen baditxugu intsektuak eta beste espezie motazko baditxugu, eh, bai, bai. Eta egazti intzako helikagaia. Hori da, noski, bai, egaztientzatelik kagaia, ba, xaguxa ere xaguxa errakere, ba, ditugula hemen dik, gero oieka erratxaldean, errastian ikusten diana, baina bai, izpeziet e, di, diferentak ikusten dugu hemen. Jaori ekainaren 4, e, igandearekin, ekainaren 11 igandean ere, e, aipatu dugu len, bueno, ba, problematika zein den eta esku hartzeko gomidapena osatzen du hori e, e, egingo bezote, ez, e, garbiketa hondi baten deialdia. Hori da, bai, egun horretan, bai, egun berezia izangoa ekainak bostean tean lehen aipatuan bezala, eh ingurumenaren munduko eguna ospatzen golako, ta orduan, bueno, urrengo asteburuan, eh ba ekotxea sareak 20 e, o 23 urte hontan ingurumenaren munduko eguneekin bat egin nahi du ta ekotxe sare, bueno, pues bai, gara, e, Euskadi mailan, ta denok batera ba, oi, ba, biztanleria ba, batu nahi dugu, ba bat nahi dugu, ba hondakinak jasotzeko, ez? Eh? Lau puntu ezberdinetan e eingo e, dugu bilketa hori. Hemen txingu dinu intzuten ere Urdin Urdanibia berri auzoan izango da, Jaizubiako zea regata txiki horren inguruan, justo e, eh ipikara jo e, zuten den bideo Eta bertan egongo gara goizeko 10etik 11 ama jasotzen. Gero onea etorriko gara ekotxeara ba, ondakin guztikin hemen sailkapen bat egingo dugu, sailkapen hondakin e, sailkatuko ditugu. Bitartean e, bai ba txikienentzat e, ba, tailer batzuk antolatuko ditugu taola joku moduan eta eta bueno ba, parte hartzaile guztientzat ba txiki bat ere eskainiko diogu, ba fiska E, ja, festa osoa ja, os batzeko da. E, Onda kiñak oroar, baina erabilera bakarreko plastikoak bereziki, ez e, nabarmen duz, ez, e, arazo arazo bat, bada, ba, playa hondi naiz eta e, e, ingurumen ba, bestu izan ere, ba, askotan ikusten da, ez, ez duela ez gehiagia respetatzen, hau, ez? Oidea, gertatzen dana, hemen azkenean, bueno, ba, playa hondi bain natura agune batala, hemen ba, pozoi, txingudiko padure natal bat baina, iritik oso gertu gaude eta iritik oso gertu egoteak, bueno, ba bere onurak baituz, baina kontrak ere badaude eta azkenean bueno, ba, jendea askotan asteburutan batez ere gaztek eta honea etortzen dira. Ta, bueno, pos, bakizo, ba, plastikoak diala, eh botillak diala, latak dialata, ba beti zikinkeriak ikusten dia eta bueno, ba, ba ere bultzatu nahi dugu, es, jendeak bere zaborrak, bere plastikoak eta jaso ber ditula, eta azkenean orrelako naturagunetan olako zikinkerik ikusteak, ba Galteiteola. Hirietan ere ba, botatzen lurrera botatzetera, lena gola berandogodo gehiemates, ba itxasotan bukatzen du Hala da, itxasora iristen da eta itxasotik ba noski pospadurara eta hemen ba inguruan ba, askotan gertatzen zaigu, ba ikuste dituzela egastik ba, plastikoekin ta bueno, pues, betiko kontua ezanik ez ba plastiko, mikroplastikoak katetrofikoan azkenean ba gure organismo nere bukatzen botela berbaditan pentsatzeko kontua da ez ez dela hor naturan bukatzen baizek eta au zirkularra dela azkenea. noski bakizu azkenen bueno pues, oi, e, plastikoak piskanaka piskanaka bueno hortxe daude mikroplastikoak ez dira ikusten askotan plastikoak ez ditugu ikusten ez ere ba pues ondoan daudelako edo baino egon badaude eta bakigu bueno askotan telebista nikusitan ditugu, ez? Itxasoan irlak daudela, plastikoko irlak handiak taudela, ta eh pues, hoiek dena katetrofikoan sartzen dira. Arrainak, arraina eta tik pasatzea, Egazdietatik beste eh ba pixkanaka, piskanaka eta hoiek azkenean gure gorputzera iristen dira. Esate exactly dute, eh? niketzen da, ka, bueno, pues Materrekoekin, Materritxasontzorekoekin itzein data. E, baditugula gure gorputzan hola, ezakitu urtean den, baino txartela osea, txartela kreditoezko chartela plastiko zea txartela olako bat dakagula gure gorputzan urtero holako zerbait, osea, giza pertsona bakoitzak. Gaz dugula hola asko, sea, pentsatzen, baino konturatzen maldimazea, ostras, plastiko desentera da, dakaguna gure organismoetan. Ba, aipatu duguen egitaraua borobiltzeko e, gainaren a eta 8 asteburuan ere, beste biekinta proposatzen bitu zute zer? Bai, hoi da. esaten esatenun bezala, ba gure esperientzia berri hauekin e, ba, nahi dugu jendea bultzatu, ez, eh ba, pauso bat horrea ematea. Eta, bueno, ba esperientzia hauei, pues orain, orain arte jarduerak nolabait egiten genitunez, bixita gidatuak, eh tailerrak, eta hor gelditzen ginean. Bueno, esperientziak bihurtu ditugu eta esperientzia hoiek e, nola eh denboran luzatu nahi dugu, eta ordu noain bisita gidatua, emazazpian eta emezortzian izango dugu, adibidez, larun batean, ohain arte, jaizubiatik egiten genuen bisita gidatua, spiskat nola, ba, buelta bat eman diogu, eta orain, demoran zeharreko bidaia zirkularra e, bihurtu dugu, bertan, ba, lehen aipatzen genuen ekonomia zirkularari buruz ere itze ingo dugu, oza, ez bakarrik ez dugu bakarrik jaizubia ezagutuko orain dagoen bezala, baizik eta Erkonomia zirkularekin lotuko dugu, bueno, baserriko bizitza dela eta hori inguruan ikusten diren baserriak, larreak. Ta. E, horrekin lotuko dugu eta esperientzia polita izan daiteke bueno ba hor jendia e, bai kontzientziatzeko ez zer egin dezak egun bakoitzak ekonomia zirkularrarekin lotuta eta bueno, azkanean poz klima aldaketaren aurka ba borrokaiteko eta ekainak hemen an amaiketan ba, ba gandero bezala bas familientzat edo ta txikienentzat e, ba, e, Pues izango da edo eguna izango da. Egun horretan echingudiko enigmak jinkana berria izango dugu. Baditugu urtean zehar jinkanak izan dit, izate ditugu hemenko txatingudin. Hau berria izango da. Vuelta bat emandilegu bai gure jinkana eta bueno, joko autoguidatu moduan, familia bakoitzak ba, playa playhondin zehar, ba, hainbat pisten bitartez eta joko ezberdinen bitartez, ba, bueno, e, ingurumenarekiko eta e, Pues hoy aurka borroka iteko, ba txikiek ere bai, mm. eh deskubrituko dute, ba dezaketen beraiek bere egunerokotasunean. Ba aipatu ditugun jarduera guztiak doainik dira, ecoetxea.eus, ba webunean, ez? Eh hemen berra dago edo petsatut ba, onera urbiltzen baldima diren e, galdetzea aski dute, izanen, e, ba arestean edo elkarrezketa hasi bezala urratuko dugu, aitzakirik ez dela behar, plaian dira ekotxera urbiltzeko, oraingoan jarduera haue bai dira, baina baina Udaberri garaian bereziki, e, bueno, Udaberria loraturik eta egaztirik ere ez da falta ez, ikusten mitu hemen argazki ere egunero ibiltzen direla, e, euren argazki altsor kutxunak egiten, Bai, garaiona da orain eh, playa hondira gerturatzeko, bai, eh, bueno, pues paseo bat emateko, eh naturagunnantaz disfrutatzeko, hegastiak ikusteko, noski. Eta bueno, ba, ez horain bakarrik, urte osoantze har gauza ezberdinak aurkituko ditugu hemen eh, playa hondin, baino pues aurten bueno, ilabete hontan, ba, bereziki, ba, jardura hauekin esan dezuen bezala bai, doakoak aktiala, webunen bitartez egin eh, dezakete izen ematea. Bestela ekoetxea sartu, galdetu eta ba, go ba esku zabalez jendea eta ba dugu mundu goztea hemendik pasatzea. Toten du hemenen bizitari txikiak eta hondiak badira orain erakusketa iraunkorrare bada. Bera da ba luzatu, ez ba biderat orori hemendik ba pasa ez direno hoye eta oraindik ere ba agoratu da berba da garela irian eh kale eta espaloitartian baina oso metro gutxira u menogago se zigiba la hemen ez eh? bai noske oza, hemen exakten genuna ez eh? azkenean bueno naturagune hau ba, iritiko soso gertua daude eh 10 zentrotik irungo zentrotik eh 10 minutura hemenche eta bueno, ba, oasis batak hagu ez, hemen oso, oso gartu, ondarri ere, oso gartu, oso, ordu, ordu, ondarri bita eta irungo jendea gonbidatzen dugu. Bizkarra ematen diogu askotan, gelegi? Ez, ez, ez. ez, ez. ez. Bueno, ez pentsa, eh? jendea gustatzen, gustatzen zaio mendik, oza, azkenean diskurritze duten, eh? gero konturatzeiago, gehiago junbarko nintzatek ez. Sí. Aino, askotan haztu egiten gara, horrelako lekuak horren gertu ditugula. Eva Montoya, esker milla, guren izan agarri. Esker berdin.